Baba naomba umlinde zidi ya mapepo majini polio, pepo punda. Magonjwa yote tete kuanga. Malelia kila magonjwa na wapatabu watoto wa umri huu. huyo apone kwa upako huu. huyo apone kwa neema hii bwana. Umtunze, umukumbatie umkumbatie kwa damu ya Yesu. Uwe miaka mingi. Mungu wangu akutunze, akulinde. Akupe maisha kwa jina la Yesu na kisha urudi uje kuwa mtu mkubwa katika nchi yetu katika jina la Yesu ubarikiwe ubarikiwe na Mungu aliye hai amen um. Sacro sa domo Irele na mirele In e, e, nasce ma Assente Assente Assente Quando nascere sapo sadumu and and and namshukuru na, mwenyezi Mungu ametenda kuikomboa ndoa yangu iliyopotea ya miaka 14 na leo mewangu wangu nimemleta hapa kanisani Yuhua. kutoka boda ya mlongo mpakani mwa Uganda na, ana, na Tanzania Yuko hapa msta Mary Chede Simpson. tulipotezana. Tumezaa watoto watatu. Hapana, tumechukiana kabisa. Lakini baada ya kuja hapa, nikawa naomba, nikachukua baasha ya ukombozi, nikawa nimepata dola mia moja. nikasema hizi dola moja. zitakomboa ndoa, nikakuletea dola mia hapa, nikaweka kwenye baasha. Lakini nilishangaa, tuliomba mwezi ujao. Yuko hapo tena? Yupo mstari cha desi kule. Nani? Melitchie desi. Melitchie Ah, na amen tuza hapa. Ba ba ba. Hapa Baba huyo. Baba Baba huyo. Baba Baba huyo. Baba baba baba baba nini? hapa ndoa kwa maeneo Naipe. Hivi mmekubatana mazabau ni ndio mtawaachana tena? Hapo mnafanana pua wote, tafikiri mtu ana kaka. Kwa hiyo miaka 14? Ndio miaka 14, tuliitengana. Na, na mnawana watoto wangapi? Watatu. Shetani ameshinda kwa jina la Yesu. Jina nani? Naitwa Mercedes wa Mkina. Miaka 14. Miaka 14. Kumkumbuki kabisa, kabisa kabisa. Giza. Giza. Eh, shetani mbaya. Mamevaa pete Pete lini? Hmm. wa ah, no. Mama, mama nane isi kakai kabisa. Mkakae pale pale <laughs> Wana Wana Wana tena. Bwana Wana mremeta Shetani hata inuka tena kisha anguka hainuki tena Haya mheshimiwa hapa Mimi namshukuru Mungu sana kwanza asante sana mchungaji namshukuru Mungu sana Ningeniianza kukisali kuja kusali hapa kisha kwanza Nimeanza kusari tu. Kwa siku nilisema kwamba tunahitaji kubadilisha kazi. Yeah. mi nilibadilishwa kazi. mi nimefanikiwa kwamba kwanza nilikuwa na nyumba yangu Mwanza, Nimemaliza, Dar es Salaam nilikuwa sina nyumba, nimepata kiwanja na nimeanza kujenga na sasa hivi nimeagiza gari Japan. Kwa hata jamaa wa Lembo walipapa yeah. no, kazi pia. Na washukuru pia. Na mimi mzopako naanishukuru. Nashukuru na, na Mungu namshukuru. Na... Super charge katika china la unga unajua yani sipati picha kitu ambacho kimeenda kutokea ndani ya maisha yangu picha mpati. sipati picha wala siamini kwanza <laughs> na mtii yuta auzi, au, kwa binadamu aweze kuamini wewe mimi natokea tabata kimanga hapo kisukuru hapo hapo kisukuru sio mbali pale uh -huh. nimekaa miaka minne nilikuwa nafanya kazi kwa muhindi hapo nikapata ajali chukupuchupu kufa Nikatoka hapo miaka minne sina kazi niliko nyumbani Ninaosha vyombo na watoto mkangu ndiye anahangaika huko unaosha vyombo unaogesha na watoto na watoto nashinda na nimekaa hapo ya kulipa nyumba sina na mama anakuambia vyombo umeoshwa nasema ndiyo mama nachota maji <laughs> na na no, namkanyani na za 10 naenda kuchota maji mka unaenda kuhangaika unaitwa nani Peter James Peter nakuja, umechota maji mama anasema nasema asuma, ndiyo mama sasa yeye ni yani una namna yeye yani, ndio mjini. Yani, yani metupea, paka sasa sasa yani, hey, hivi. Hey, hapa. Hey. Namiliki idara hizi nne za kazi. Na kazi hiyo sipandi daradara. Unamiliki nini? Idara nne za kazi. Hey, hey. Na kila tajiri ananilipa mshahara, yani haipungui kwanza laki moja na kuendelea. Daadha da, da, umewakutshaga. Upandi darada. Yani yani anakufanya kazi pale kutoka nyumbani kwangu. Yaani yeah, nipa nimefika. Alafu zimejipanga foreni hivi, zimejipanga hivi. Kwa hiyo sasa hivi tena. Eh. Aoshi tena hujani. Kwenye mradi huo sasa? Kwenye kazizo hizo eh. na miradi miwili. Miwili. Kwa hiyo sasa hivi tena. Saa 11:01. Osha moja. Saibu oshi viombo tena. Eh. Viombo. Hapo eh. nyumbani wananitafuta nyumbani. Aha. meremeta yes, so, ana me Yesu anawaka nakusanya kosanya kosanya kosanya sana ajira Jamaa oh. anasema sasa vyombo tena. Upako mahali. Sasa ana... si nini nine, nini? Kazi. Miradi kila nikipokea eh. kazi nyingine. <laughs> kipokea, kazi nyingine. news yapa, unasema mwaka huu utakao upokea double mwaka eh. Nafika kule message inakuji. Bwana katika kipato pale eh hey, tuzungumze hey, nini tena majibu yapi hapo kwa nini kuku Uliazima kuku mmoja hivi uh -huh. kushangaza kuku hapa uh -huh. ukasema hata kama kuku mmoja huyo huyo wataongezeka Kuku huyo uh -huh. nimemwazima kwa shemeji yangu Sasa hivi uh -huh. uh -huh. kuku <laughs> Double double double double katika jina la Yesu. Aya nduguangu katika jina la Mungu wangu mbapo akuongeze baraka katika jina la Yesu. ndakile si hewani sakribani miaka saba sasa. Kimekuwa si baraka na furaha kwako na kwa wengine wengi. Ili kiweze kuendelea kuwa hewani, unaombwa kuchangia gharama za uirishaji wa kipindi hiki kiendelee kuwekwa kila mwezi. Changia kupitia huduma ya M-Pesa, namba 0754 5, 07082. Narudia, 0754 00 082 au base ya LND kupitia account number 22 la Mlimani City kutoa ni diari ni moyo na siu tajiri tuweni kwa imani na Mungu atawaleteni haya majo niambie ilikwaje sogea hapo nilikaa nilikuwa sijapata sija, mtoto yani nilikuwa sijawahi hata kubeba mimba toka nimeolewa nikiwa na nimeolewa mwaka tisa mpaka mwaka jana mwaka juzi mzee opo akaniambia akasema kuna watu watakwenda kupokea mtoto wata, wata, mwe, ulikuwa mwezi wa tisa akasema kuna watu hapa ambao wana watoto watapokea nani mimba watapata mimba Namini mimi nikasema bwana Yesu naomba niwe mmoja wao ambao atakao pokea hiyo hiyo hiyo baraka kweli Kufikia mwaka jana nikaanza kuuma mara nikaenda kuchecki wakanianiambia na mimba ijapokuwa nilikuwa siamini baadaye nikaendelea tumbo likaendelea kukua umoja kuombewa afu waamini Yaani kwa sababu nimekaa ni muda ni ambao yaani muda mrefu na kuomba nimeombewa sana kwa hiyo nikawa Ulikuwa unaombewa wapi? Makalisa balimbali. Mm. Kwa hiyo yaani nikawa kuamini ndio kukawa liye? Mwezi wa 11 tarehe 11 Alikiwa sana. Amina. <laughs> Atakama wa kipinga shauli yao yes, Wakataa wakubali pole kwao Hata yes, wa kipinga shauli yao yes, Kaingia galama galama Kaingia galama galama ya galama galama, Kaingia galama, galama kengi yaga la ma galama kengi yaga la ma galama waboni nani atawpinge hayo waboni nani wapinge hayo hata kama waki pinga imebula kwao wakataa wakubali shauli yao Adaka mawake pinga imekula kwao Wakataa wako bali shauri yao Adaka mawake pinga wakpinga Wakataa wako bali imekula kwao Waone ni nani atawpingaayo Adaka mawake pinga pole kwao katae wakubali shauri yao ametubadilisha Wawo ni nani atawapinga ayo Wao ni nani atawapinga ayo Ada kama waki shauli yao Wakatae wakubali pole kwao Ada kama waki shauli yao Wakataae wakubali pole kwao Kaiki agalama alama kaingia galama, galama Kwa wawo ni nani atawpinge hayo wawo ni nani atawpinge hayo ada kama pole kwawo wakataa wakubali ya yao ada kama wake pinga pole kwawo kwa wakataa wakubali shauri ya jana na mtumishi wa Mungu Antonio Sicelo mzee wa opako, kata pila ama transformer ama unaweza muita chum macharini ametolewa na Bwana ili kukusababishia mafanikio yako hapa duniani yani Mungu yamegeuza saa hii ili kugelea hapo kwako kupitia rudi yako ili uweze kupata habari za Mungu na kuachiliwa upako pako utakao funguwa maisha yako. Karibu sikiliza neno la Mungu na mchungaji kiongozi Anton Sekelo mzee wa pako. kufika kanisani kwa mzee wa pako Anton Sekelo fika udongo. Utaona makutano ya barabara ile ndayo Ikitokea magembeni na hapo hapo yako makutano ya barabara inayotoka mungu kuelekea Buguruni. Na kwenye sanifu acha barabara ya Daru Boguru. Ni pango wa kushoto. Utaona mitambo ile. Yesia kuzalisha umeme wa Kamunia Sources. Maliki doro utaliona daraja na ukapanda daraja hilo mitatache baadaye utafika kituo cha uta busi cha Riverside kwa mzee wa upando. Hapo Saint utaona njia kwanza inayoelekea kisani kwa mzee wa upando na upande ya panda italiona bango la mchungaji Anton Gusekilo likielekeza mahali Kanisa lilipo na upande huo bango lilipo utaona madereva taksi na waendesha pikipiki na watu kadha kwa maalfu wakielekea kanisani kwa mzee wa Pia kuna mabasi ya kamisa kusafirisha bure kabisa kutoka Riverside hadi kanisani kwa mchungaji Anton Sekelo Transformer. Yumapii saa kamili hadi, hadi saa 6:00 asubuhi na siku za Alhamisi saa 9:00 hadi saa kumi moja jioni. Nyote mnakaribishwa kushuhudia maajabu ya Bwana.